امور رجالي صناع حياتي اقمار ليلي منار الهدات انا ام رجالي صناع حياتي اقمار ليلي منار الخلات تزالوا صبتي وصاروا بذاتي وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي وراء من سرام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 njega hvalimo i od njega pomoć tražimo, njemu sutjećemo zli duša koju svaki od nas posjedi. Je rešetan taj koji navodi, koji navodi na zlo. Koga nas stvoritaj uputi i napravi put zaista je upućen, a koga ostaju zabudi, nećemo naći nikoga ko će ga napravi put u put. Svjedoćim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam posljednji Allaha poslan za istinom. Uzvišeni plemeniti kazuje svoju plemenitoj knjize o vjernici, bojite s lajstinskom i istinskom i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, draga braće i sestre, večera sam k'oboda, nastavljamo govoriti Allahu i tabarak i o tala lijepim imenima. I večerašnje ime koje ćemo navesti, ime možda za neke će biti, da će po prvi put čuti da ovo pripada znači ili da je Allah subhanahu wa ta'ala opisan ovim imenom. Zašto? Zato što ovo ime se ne spominje u rivajetu koje kod nas poznato, nima ga znači na levhama koje su ispisane, je su pobrojene Allah va te bareke imena od onih koji su svojim ištihadom došli i zadničkom smatrujući da pripada je Allah subhanahu wa ta'ala. Večerašnje ime vlasi dhulme āariđ dhulme āariđ Vidjet ćemo što su komentatori mufesiri kazali po pitanju značenja ovog imena ili po pitanju značenja ajta u kojem se navodi i spominje ovo Allahu Tebareke ve ta'ala ime. Prije svega ova, ovo veličastveno Allahu Usmane ve ime se spominje u revajtu Abdulaziza. Abdulaziz A kazali smo da je najpoznatiji rivajed onih koji prenose Allahova lijepa imena, rivajed koga? Ostavit ćemo u sljedeću fotogriku. Znači ovaj Abdul Aziz ibn Husayn. I on je jedan od trojice poznatih ravija koji su nam pobrojali Allahova tebārek wa ta'ala imena svojim ištihadom, trudom da sakupe Načime nakon ako ja se spomenu, Allahu ej te bare kvitalak nisa. Ima be haki usondjelu također da smatra i svrstava, Allahu aljepa, ljepa imena. Ima vas subhani također ga smatra, smatra jedim od Allahu ljepih imena. Ibn Vazir također ga smatra, znači od Allahu ljepih imena, a svi su oni pisali, pisali znači djela na temu uh, Allahu ljepi ljepi imena. Kada je pokušali kazati u značenju, šta znači, mogle bi kazati gospodar uzvišenosti, gospodar stepjeni, neređat. To kada bi jednom riječ pokušali, pojasniti. Ovo veličanstveno lahvo tebare kevetala ime se spominje samo na jednom mjestu, na jednom mjestu u Allah Želešanu također ukazuje na neke stvari koje se njemu te barek vetala uzdižu i podižu. I o tome ćemo govoriti. Zato arađe u arapskom jeziku ima značenje irtefa. Irtefa. ala Uzdizati se. Pod, Podizati se nešto znači da bude jako visoko iznad. To sve znači u arapskom jeziku ima značenje riječ a'aradža. I zato vidimo da je od onoga kako se može kazati i prevesti zulme a'aridž, gospodar, gospodar znači svih vrsta stepenije. Jer ćemo vidjeti nebesa, Dala Đelešanu spominje sedam nebesa koja su jedna i drugi Iznad tih istih nebjesa dolazi kursi, Iznad kursija dolazi arš, a iznad arša Allah tebareke, tebareke veteala. Allah Đerašanu kaže u suri Al-Ma'arić, znači od prvo do trećeg ajta, Se'elesa ilum bijazabim vaqia. Kada je pokušali prevesti ovaj a ab imaju znači svoje tumačenja, otprilike bi značenje bilo neko je upitao o strašnoj kazni. Odnosno u značenju tesira nevijenici pitaju koga će da strašna kazna zadesiti. Kome se prijeti Kur'anom? Allah Đelešanuhu na mnogi mjesta posebno ajeti koji su Mekanskom period objavljeni govori o je ljepotama dženeta i govori o džehennemu. Govori o stvaranju. Kako bi ljudi uzeli pouku i prihvatila Laha Tebareke Vetala i kao gospodara i kao onoga kome se i bade čini. Pa ćemo vidjeti ajete ili e, prodovi koji proizilaze iz navedenog imena, da su mušici meke prihvatila Laha Đelešanu kao gospodara stvoritelja. Ali su ga odbili u pokornosti nisu htjeli njemu debare kevetala i bade ti činiti, nego su mu pripisali druge, odnosno drugima su činili i bade pored Allah Subhanehu, Subhanehu Vatala. Pala Đelešanu kaže li li kafirine lej se lehu dapja. Zaista, ta kazna će pogoditi i zadesiti nevjernike koji neće moći umaći, uteći i niti će naći zaštitnika koji će ih zaštititi. Allah je lišan jasno u Kur'anem mnogim mjestima, znači precizno i jasno kaže da je, znači, glavna kazna koja očekuje jedan dio čovečanstva da su prvenstveno nevjernici koji odbiju istinu. A zatim se navode, znači, i druge kategorije koje će isto tako odgovarata a pripadaju skupini, umeta poslanika alayhi sallatu vaselam ilu skupri, oni koji su povjerovali. Ali prvenstveno one koje očekuje već vječna kazna, vječni adab, su nevjernici. I zato kaže Allah Želešanu, oni su ti koji će iskusiti tu kaznu, ali neće naći nikog ko će ih zaštititi, ko će spriječiti da se ta kazna, kazna desi. Jer u Mekanskom periodu isto tako su nevjernici tražili gdje je ta kazna. Znači ovaj e, ajed može imati značenje gdje je ta kojom ti prijetiš. I smijavajući se sa poslanikom Salallahu alihi wa sada. Razumijete? Jer Allah žena obječava kaznu nevjernicima, ali vidimo da se nekada izostavi ta kazna. Nije znači u svakom trenutku kažnjavanje. Ali oni nisu shvatili Allaha tebara ekvatala, nisu razumijeli, nisu spoznali i upoznali te bare tebara ekvatala, da je On blag prema svojim stvorenjima pa ne ubrzava kažnjavanje prema njima i odgađa, davajući njima šansu da se pokrije, da se vrate i prihvate din. A oni su suprotno tome svakli pa se ismijavaju sa ovim određenim kuranskim majtima. Koliko je danas ljudi koji danas živi i boravi našim prostorima, pa istim ovim riječima traže da vlađe Lešanu spusti kazu na njih. Dakle, istina to što vi tvrdite, u što vi pozivate Kur'anu i Muhammedu a.s., sunetu poslanika sallahu a.s., pa nek dođe to čime čime vi prijetite. I požuriju s tim. Ali Allah Đelešani zostavlja. A kada bude htio da kazni, to će se desiti, znači, u trebtaj oka i brže i prije. I Allah Tebare Kvetala sve moguće. Pa Allah Đelešanu u trećem ajetu kaže min Allahi dhil arič i to je znači ovog kur'anskog ajeta. Kazna o kojoj vi pričate, koju iščekujete i koju tražite, stić će nevijenike. I neće vas niko zaštititi. Od koga? Min Allah. Od Allaha tebare kevetala kada je odluči ispustiti. Zilme Arić, koji je uzvišen u svim svojim svojstvima. Zato učenjaci neki kažu da je Zilme Arić osobina od Allah i Tebare Kvetala, savršen je osobina, da ne pada i ne podpada pod lijepa Allah Tebare Kvetala imena. Gospodar uzvišenosti. Jer kad Allah kaže, Allah kaže, spušta kaznu. Spušta. Što ćemo vidjeti da onaj pod koji proizilazi ili jedan podova, da je ovaj ajd ili ovo Allah i Tebare Kvetala lijepo ime, veličanstveno ime, nešto što ukazuje na Allah u lugu. Da je Allah i Tebare Vijek. u svakoj situaciji izlaz svih stvorenja. Pa tako vidimo znači značenje Kur'anskog ajeta i onih koji požurju za kažnjavanjem, za su značenja, ili šta su učinjaci kazali za ovo ime kada se odnosi na Allaha te bareke te bareke te alah. Musahid rahimahu Allah da ima značenje zulme mjesto uspinjanja na stepene. Pa ćemo vidjeti posle kako su neki u Fesili pobrojali u značenju šta znači? Neki kažu da je to mjesto uspinjanja jer Allah što kaže? Ovdje u Kur'anu, znači nakon ovog Kur'anskog ajeta njemu se podižu i uzdižu meleci vrru i džibri. Pa ima značenje uzdizanja, podizanja meleka, prema Allahu te bareke te bareke Teala. Pa kažemo džaj da su to mjesta uzvišenosti, mjesta stepeni koji u festini kažu da su to mjesta na primjer deređa na koje znači dos, e, dospjeva mu'min. Čovjek na dunjaluku dok se trudi, svaki trudbenik pokušava sunuliti Allahu te bareke vetala, Teala, ko kroz farzove što te je Allah Tebare na file i sve druge, znači lijepe stvari, to se sve podiže ugled kod Allah teba, Tebare Kvetala i deređe kod njega. Pa kažu da sve što čini od svih dijela, od svega što radi, da se to podiže na posebna mjesta. Posebne deređe. E te deređe koji niko ne zna osim Allah Tebare Kvetala, znači ima značenje po jednom dijelu učenjaka da se misli Na tu uzvišenosti stepeni gdje dospjevaju naša djela. Allahu te barek ve i pozicija, pozicija njegovih vlija, pozicija evlija, njegovih vlija, njegovih vjerika. Zatim imam bergovi nakon, znači, ovog ukazivanja, ukazuje da postoji mogućnost da se misli, znači, na meleke. Ili na nebesa. Također, znači, prostranstvo nebesa, visina nebesa, sodovi, katovi nebesa kojela te Allah Tebare Kvetala stvorio, da su to te visine i da je Allah Đelešanu gospodar svih, svih tih, svih tih visina. Al-Hatabi kaže Rahmetullah Ali, da ima značenje onaj kome se podižu dijela njegovih robova. Onaj kome se podižu dijela njegovih robova, bilo to od riječi, ili postupata bilo to odrijeći ili postupađa Takođe neki učinjaci kažu da je on te bareke vetala u značenju Allahovog imena gospodar svih blagodati Gospodar svih blagodati Vidjećemo sva ova tumačenja i pokušaj da se dopuči značenje Allahov te bareke vetala imena Zulmearić da sva ukazuju počuju na uzvišenost na veličinu I kad se kaže gospodar svih blagodati Allah dželešanu u Kur'anu Kur kaže ve fis semae risku. I na nebu je vaša obskrba. Allah ispušta, risk do vas zadava te bare keletana. Već znači da sva ta uh, značenja ukazuju na uzvišenost i veličinu, na uzvišenost i veličinu. Tako da u nekim tepsirima gdje smo pokušali znači, doći do značenja, ukratko, ukazuju na nekoliko značenja i pobrajaju šta su učinjanci kazali. Znači da ima značenje gospodar uzvišenosti i stepeni. To je jedno značenje. Gospodar meleka, gospodar nebjesa. Znači gospodar nebjesa. Gospodar svih blagodati, svi blagodati koji on te Kvetala daruje daruje svojim svojim robovima. je, znači u kratkim crtama preneseno od onih koji su pokušali znači doći do značenja do značenja ovog te barekvetala imena Zulmearić. Šta su podali spoznaj ovog veličanstvenog imena? Pri svega draga braćo spoznanju koja proizvila Zog imena i mnogi drugi Allahovi Tebare vetara imena da je naš uzvišeni i plemeniti Allah vetara Kevetala naš istinski gospodar i stvoritelj znači gospodar i stvoritelj da on upravlja svim što je on Subhanevo Tala stvorio sve što vidimo da se dešava, da se radi dešava se, znači Allahom Tebare Kevetala odredbom koji je Zulma'arić koji je znači gospodar svih uzvišenosti. Pa ćemo vidjeti da mnogi ajti u Kur'anu ukazuju na Allaha Tebare Kevetala kao gospodara, ukazuju na Allaha Tebare Kevetala kao onoga kojeg trebamo obožavati. Pa čak i ajti koji potvrđuju da su mušnici meke potvrđivali Allahu Tebare Kevetala u rububiji Da je on gospodar, da on stvara. da našemo naći ljude koji su ateisti ne vjeruju niti potvrđuju da Allah subhanahu wa taala stvorio i nebesa i zemlju. Allah dželešan kaže: Kul limanil fiha in kuntum ta'lamun. Upitaji čija je zemlja i sve ono što je na zemlji ako znate odgovorite. Kakav je bio odgovor mušrika što Allah dželešan prenosi? Allah dželešan kaže: Se yekulunelilla Sve će odgovoriti da je sva zemlja i sve što je na zemlji Allahov te bareke vetara. Pogledajte njihove sposobne kako su imali. Zatim kaže: Kul efelat ezekurun. Zar recite pameti pameti doč. Nakon svega toga počela je daš onda kaže: Mi znamo da vi to potvrđujete. Mi znamo da vi vjerujete da je to stvoritelj jedan koji je stvorio Jo ti malaa od njih traži zar nećete znači pameti do oči da me obožavate nakon tez poznaje da mi bade činite da ne pripisujete širk jer to ne odbilova je drugi vid uluhiyata Allah te bareke vetara pripada pravo obožavanja a prvi su prvi su potvrdili zatim malaa dilashanu kaže kul men rabbu men rabbus samawati sab'a wa rabbul arshil Upita od strane Laha Tebara i Kvetala, upita i ko je gospodar sedam nebjesa i veličanstvenog Arša. Allah Čedršanu govori poslaniku da pita mušrike, šta će on da govoriti, ko je gospodar sedam nebjesa. Naraz kada pitaš ljude na našim prostorima, dio znači koji ne vjeruje, koji odbija istinu i da potvrdi Laha Tebara i Kvetala, rubu da je to sve priroda stvorila da je samo po sebi došlo. Mušici meke, koji nisu ni čitali, ni pisali, imali su vjerenje, kako kaže Allah, se je ku u lune li la. Stvoritelj sedam nebjesa i arša veličanstvenog. Danas kad pitaš muslimane što je arš, o aršu poču da filozofiraju. Mušici meke, za sve to kažu, da je arš i sedam nebjesa, da je stvoritelj svega toga Allah te bareke te bareke ve ta'ala Pa Allah Kul efe la tetepun Ovo je to završitka ovog ajta Nakon spoznaje da je Allah Đelešanu Stvorite sedam nebesa Zašto mi ovo napravimo ove kuranske ajte Upravo zbog uzvišenoste Laha te bareke ve ta'ala Ovdje odgovara i gospodar sedam nebesa I arša veličanstvenog I Allah te bareke ve ta'ala Pa Allah Đelešanu ponovno pita Reci him Zar nećete se Allaha bojati Te te što znači tu, e, e, takva u arapskom jeziku odnosno kada mi pokušamo da pojasimo takvaluk Da se lađe, da ono plašiš u smislu da izvršavaš ono što ti je naredio i da se koniš i čuvaš zabrana. To je definicija. Što znači, strahujte da lađe baraj keletala tako što ćete mu biti pokorni. Pokornost činiti. Oni oni mu nismo konoćinili. Oni, oni su mu činili. Jela Đelešanu, nakon što oni potvrde rugubijet, želi da im ukaže na uluhijet. U ovim kuranskim ajetima. Zatim u hadisu poslanika sa Allahu ve vasalama, znači šahid, ono što hoćemo da kažemo kroz ove kuranske ajete, da poslanik, znači u hadisu je budavuda, je kazao da je arš krov svega krov svega stvorenog znači sve ispod arša Allah dželešanu kako smo govorili Allah te barek kada smo govorili Allah te barek vetara imenu El Ali el el al, da Allah te barek vetara uzvišen iznad iznad svih stvorenja pa tako i arš Allahovo stvorenje Allah te barek vetara iznad arša a arš je krov svega svega stvorenog u hadisu koji je biljež ibn Hibban, Bejheki i drugi, znači učinjaca ših albani, kaže da je vjerodostojan, došao je buz verb radi allanuh poslaniku a.s. i upitao ga koji je ajt najveličanstveni najvećeg značenja u Kur'anu, pa je kazao da je to ajt u kursi. Poslanik a.s. govori da je to ajt u kursi. Zatim je poslanik selam kazao je buz kaže kursi, kursi, kojoj, znači koji se spominje, A imamo hadise koji ukazuje odnosno govor i učenja ka da je to mjesto Allahove stopala. Pa kaže kursi kada se usporedi sa aršom je poput prstena kada se baci u pustinju. A prije toga, pogledajte sad što kaže posljedni selan kursiji kada se usporedi nasprem svih, odnosno nebesa, sedam nebesa, kako je došlo u ajetu, sedam nebesa kada se usporedi sa kursije, je poput prstena kada se baci u pustinu. Sedam nebesa, imamo one rivajte koje su prije citirali, da je prvo nebo nasprem drugog neba poput prstena kada se baci u pustinu, ali se može primijetiti koliko je znači razlika između jednog i drugog neba. Paznam se drugo naspram trećeg, pa četvornas se do sedmom, a sedmo naspram kursija je poput prstena upustilo. Zatim dolazi taj isti kursi naspram Arshallah te bareke ta la tala poput prstena kada se baci u. Znam se te veličini Allahu al-Shanu je daleko veći, daleko veći od svega, od svega stvoreno. I onda vidite zavud svih onih koji pokušavaju Allaha te i kevetala poisto vijeti sa stvorenjima. Jer to je mustahil, nemoguće. Znači u svakom pogledu je nemoguće. Allaha te i kevetala zato što i jaci kažu, ne možeš zamisliti Allaha tebara i kevetala, ne možeš dokućiti Allaha, ne možeš pojmiti Allaha, šta god da zamisliš, znači kada bi ti šeitan došao sa nekih vesvesama, mi se utječemo Allaha još ono toga, Šta god ti dođeš, šta god ti naom padne, Allah te bareke, je veličanstveniji, veći, veći od svega toga. I nije znači u takvom, u takvom lijeku. Zatim Allah Đelešanu kaže Kul men bi jedih i melekutu kuli šeji. I upita ih, u čio je ruci vlast u je ruci sve ovo što postoji, sve što se vidi, ko to posvjeduje, ko je vlasnik svega toga. Znači, mušnici su i to bilo u pitanju. I odgovor je isto tako glasio da će kazati da to sve pripada, sve pripada Allah, Tebare Kvetala. Znali su za nebesa, za zemlju, sve što je na zemlji, ono što je u njima, da je stvoritelj Allah, Tebare Kvetala. I to su potvrđivali. Međutim, to potvrđivanje i taj dio vjerovanja koje su imali kod sebe nije im pomogao da budu zaista pravi vjenici u vlata, tebara i keletala. I pored toga će gorjeti gorjeti u vatri svi oni koji su ostali na kufru i širku, i nevjersu, a nije su se pokaju za života kao što su radbi oni koji su povjerovali u poslanika sallahu alihi vasallahu alihi wasallahu alihi wasallahu alihi wasallahu alihi wasallahu alihi wasallahu alihi wasallahu alihi wasallahu alihi wasallahu alihi Podižu se duše vjernika. Podižu se meleci. I sve šarijalski tekstovi znači, postoji za sve. Vi znate duša vjernika je duša nevjernika, licemira, monafika, pokvarenjaka, da nisu isto. Niti mogu biti isto. Također, znači, i prilikom uzimanja duše, kada meleci dođu, da čupaju dušu, da vade dušu iz čovjekovog tijela, a ajeti hadisu ukazuju da će biti obradovan jedni i drugi ponome, ili za ono što su zaslužili, pa tako da će vijenik moći već u tom trenutku biti obradovan džendetog. Zatovo će mu duša da sklizne iz tijela, poput kapljice. Jedva će čekat sused sa veličanstvenim lahom te barenke. Duša ne vijenika, pokvarenjaka, da bježi po tijelu, nije će htjeti da izađe, pa će je meleci čupati, kidati, kao što je došlo u opisu, poput znači kuke užarene kroz vunu, kako ona čupa. Tako, znači toliko će on bolova da osjeti prilukom čupanja. A sve, mimo tih bolova, što dolazi nakon izlaska duše iz tjela i gore, gore iz zadnjega. I onda, znači ovo je u skraćenoj verziji, prepričavam o Hadisa, duša se podiže bare barekvetala, merecije nose jedno i drugu. Jednove će biti nebeske kapije otvorene. Drugoj će biti zabrano da dođe i prođe prvu nebesku kapiju. A to su svi koji budu na stranputici daleko od puta, od puta Laha bareke i Otala i puta poslanika sallahu sa sa a njihve sara. Tako da vidimo da duše vjernika će biti uzdignute. Da će Allah Đelšan se obratiti njima. Da je on duše stvorenja stvorio od čega Od zemlje. Da se ponovo vrate u zemlju i ponovo će iz zemlje biti proživljene. Dok prva nebeska kapija, meleci nije će htjeti otvoriti kada čuju ko je došao, pa će spomenuti njegovu ružno ime i njegove osobine po kojima je bio prepoznatljiv na tako će biti, Tako će biti vraćan. S druge strane, već smo upoznati, znači da su meleci ti koji se podižu i Allahu te bareke Kvetale. Kaže Ebu Kasim Rasbahani, velika značumeta poslanika sa Allahu Aljihi Veseleme. O njegovih lijepih imena, mislina Allahe tebareke ve ta'ala, je ime Dhulme'arić. I zato njega na početku kazali da on smatra i ubraj Allahe tebareke ve ta'ala ime Dhulme'arić od Allahe i lijepih imena. Pa kaže, Allah je u Kur'anu kaže Ileyhi jes'adul kelimu tayyib. Allahu se podiže lijepa riječ. Pa zatim nastavlja, وَلْعَمَرُ صَالِهُ يَرْفَعُهُ I dobro dijelo on uzdiže, Allah te bareke ve ta'ala. Znači lijepa i dijela se uzdižu Allah te bareke ve ta'ala. Zatim kaže, meleci dana podižu se i uzdižu se Allah te bareke ve ta'ala, kao što i meleci noći također se uzdižu i podižu Allah te bareke ve Mi zama da se meraci podižu između tim čim se meraci podižu s vašim djelima našim djelima i vidjećemo hadis koji ćemo citirati nakon toga znači dijela koja meraci uzimaju su djela koja vide da mi čini da radimo ta dijela uzimaju podižu lahu te bareke te bareke vetara Naći malo meleke koji se smenjuju u toku dana i toku noći. Jedni ostaju, drugi se podižu Allahu te barekutaala. I oni podižu dijela koja mi koja mi činimo. Pa zatim kaže on: "Zato ljepšajte vaša dijela koja činite. Zato ljepšajte vaša dijela koja činite. Jer će oni da se šta biti izložena pred Allahu te barekutaala. Šta se činio šta radi? Ma da Allah te barekutaala zna ali svoje apsolutne mudrosti i učinio, znači, da meleci uzmaju i podižu naša dijela koja mi, koja mi činimo. Pa zatim kaže, budite ustrajni i marljivi, u čemu? U izvršavanju dnevnih namaza. Dnevnih namaza. A vidjet ćemo zbog čega je on naveo to. Zatim kaže, u uistinu namazi brišu vaša loša dijela. Vaša loša dijela. Jer je došo hasanat, on govori, u tefsiru, da se misli na namaze. A on misli na jeputan ski <coughs> djela Gelashanu kaže inna hasanati yuzhibnu as-sayiat. To jest dobra djela brišu loša djela. Pa su mu fesseri kazali da su odja hasanat pet dnevni namaza koje čovjek čini. Znaci pet dnevni namaza briše naša naša loša loša djela. U hadisu koji je bilježe Buharija ima znači rivajeti kod mama Musima i kod imama Buharije, kaže uistinu se kod vas smjenjuju meleci dana, dana i noći. Kod koga? pod nas. Znači na Dunjaru ku. I to kaže e, sakupljuju se na Sabahu i na Ikindi. Ta smjena melejka dana i noći znači dešava se na Sabahu i na Ikindi. Jedni ostaju, drugi se podižu. Allahu tebare kebetala. Pa kada se podignu, kod Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah i upita, u kakvom ste stanju ostavili moje robove? Mada on najbolje zna, ali pita Melek. Pa kažu Meleci, ostavili smo ih da klanjaju. Ostavili smo i da klanjaju. A kako ste zatekli moje robove? Znači kada dolazi smjena, kako ste ih zatekli? Opje smo ih zatekli da klanjaju. Da klanjaju. Zato kažu učenjaci, zato pogledajte. Allahovi robovi u, u, s kakvim dijelima će meleci otići i to izložite Allahu Tebareke Vaitala. Ako si zadovoljno da znači će u tim kada se, kada se dešava smjena meleka dana i noći, a ti radiš nešto sa čim Allah Tebareke Vaitala nije zadovoljno da li želiš da to bude izloženo kod Allaha Subhanahu Vaitala. I zato čovjek uvijek vodi pažnju i brigu o svojim dijelima šta čini, kako čini i uvijek u na umu da li je njegov gospodar zadovoljan sa postupkom koje čini i onaj koji bude vodio tu evidenciju, tu brigu taka će se nadati Allahom Tebare Kvetala rahmetu i uspjehu i na Dunjaluku i na Ahiretu zatim kako smo kazali da ovo Allahom Tebare Kvetala ime Zulme'ariđ ukazuje na te Tebare Kvetala uzvišenost da iz ovoga proizlazi Allahom uzvišenost Jer ovi sedam katova, sedam nebesa kroz koje prolazi meleci kada se uzdiđu i dijela Allahu tebareke ve ta'ala a on subhanu wa ta'ala je izan svega toga a on subhanu wa ta'ala je stvoritelj svega toga pa stvoritelj svih ti uzvišenosti, svih ti stepeni, svih ti deređa koje, koje se navode znači u Kur'anu i sunetu poslanika sa Allahu alijih i veselema a mi smo o ovome detajno govorili. Imam dari darimi, rahmetullahi alihi, Ebu Sa'id poznati, znači, učenjak ehli sunneta koji je s života odgovorio poslu, znači, džahmijama, oni koji su bili na uvjerenju da Allah Tebare Kvetela nije iznad da i on sudi oko nas, posljedno njima odgovarao, znači, u svom, u svom životu. Ili, znači, onima koji su negirjali svojstva Laha, svojstva Laha subhanahu wa ta'ala. Za ovaj kur'anski ajd, ilaihi jesadul kalimu tayyib, Njemu se podiže lijepa riječ. Po amaru salih yerfa'uhu i dobro djelo on uzdiže. Kaže on odgovarajući zahmiema. Kaže Allah je isnad iznad stvorenja, a po vašem ubjeđenju, po vašem vjerovanju Allah dželalüh sanhu iznosi laži. Kako každa svakog trudbenika koji radi, koji čini ibadet u mešidu, dolaz kogu mešidu, dolaz kogu mešidu, da bilo šta da čini, znači po vama Allah Tebare Kvetala nije iznad. Jer on sam kaže u Koran, njemu se podižu ta dijela. Ako je na svakom mjestu, zašto se Allah Tebare Kvetala uzdižu i podižu podižu dijela? Znači po onome što vi tvrdite, Allah sam iznosi laž na sebe na uzdobila. Da se njemu podižu dijela, on je sudje sudje oko nas. Tako da je pokušao njihovim, znači u obježenju, da im odgovori i da pobije njihove šubhe. I zaista, znači, na mnogim mjestima je tako upečatljivo djelovao da se mnogi, znači, povratilo ti šubi na kojima su bio. Zatim, kako smo već naveli, da su neki učinjaci kazali da je to mjesto dikra dijela svega onoga što što vjernici, što vjernici čine i što vjernici rade. Allah Željšan kaže Jarfai Allahu ladina amenu minkum. Allah Čelešanu će uzdići između vas one koji vjeruju. Nači vladine amenu minkum koji su istinu stvarili iman olaha te bareke vetala. Ne samo riječima iskazano go, pravi istinski iman. Između vas takvi će Allah Čelešanu uzdići. A nakon toga Allah Čelešanu kazuje, znači nešto posebno u tule ilme darađate. A onima kojima je dato znanje niše na posebne stepene uzdici. Taređat, došla mržin. A to Allahu džele šanuhu znači daje kome on te bareke te bareke vetala poče. I vidimo znači da Allah džele po ovom znači komentaru učenjaka podrže naša dijela i ostavlja posebnim visinama, posebnim da rečimo da niko znači ne znam osim Allate te bareke te bareke vetala ovaj kuranski ajt, ukazuje da vjernic će uvijek biti izzad onih koji, koji su nevjernici koji su suprotno znači onome što traže Allah Tebare Kvetala njegov poslanik a među vjernicima učenjac će uvijek biti na posebnim deređama znači nije isti vjernik je svakom pogledu znači nešto što Allah voli sa čim je zadovoljan kojeg će nagraditi ali je Alim i učenjak daleko značine većim deređama i draži Allahu Tebare Kvetala od pobožnjaka od običnog, običnog vijenika. Iz ovih ajeta, znači posebno se ukazuje počast slučenjacima kako bi običan svijet, obične mase vijenika, shvatili njihovu, znači, važnost i značaju društvu, kako bi ih i cijeli i poštovali. Samo je primjer dovoljan poslanika Saloselem kada je naveo, znači, iz prijašnji naroda, da onaj koji je ubio 99 ljudi, pogledajte što znači prostor i vrijeme kada nema alima, Kad ne postoji jedan Alim znači, koji ćete podučiti, koliko je značajno, da i on, znači, 99 ubio, pa je odšao kod nekoga koje, da kažemo, ebu neko, smatrići sa Alimom. Pa mu nije, znači, odgovorio na pitanje kako treba, kako islam, tražnost, kako vjera, kako Allah te barek je tala nalaži. Nije poznavao vjeru, a pokuše je odgovoriti, pa je upropastio čovjeka da je ubio, znači, još jednu osobu. Stotinu godinu. I danas vidimo koliko pogrešne informacije i pogrešne fetve prouzrokuju proljivane krvi. Kolat je barek evatala zabranio. Jer se ne pitaju znači, stručne osobe, prave osobe, učene osobe. I vidimo koliko je nedostajalo znači, u tom vremenu alim koji će odgovoriti. Pa kada je naišao na pravog alima, istinskog alima, pogledajte da Čovjek uspio i na Dunjaluku i na Ahiretu, iako je ubio stotinu ljudi. Iako je ubio ljudi, uspje znači nadu kada kada je upoznao Alima i Alim ga podučio, pravopisno vjeri. A prije toga je luta u Tami i nije imao izlaza dok nije došao kod Alima. Zato se Alimi cijenije, poštuju, oni se veličaju, oni se štite, Njihov, njihova čast je posebna, kada poslaninih govori, znači, o o našim hakovima jedni kod drugi prava, pa ne smiješ ga ogovarati, prepričavati, u, uvijek znajte, znači da su Alim iznad toga kako ti je zabranjeno običnog čovjeka ogovarati vijednika, Alima još više i učenjaka. Kada čuje se priča, on je mu bježi, napustio sjela. Ako nisi u stanju da braniš čast učenjaka, Alima. Ako znaš da ima određeni grešaka, ali ne smiješ pričati jer ti je zabranjeno prinositi greške običnog vjernika. Znači, običnog vjernika, kada ukazuješ radio i to je to, ukazivat na greške alima, na sjelima, je još veći greh od ukazivanja greške običnog, običnog vjernika. Znate, nisu isto. Oni su daređat. I kažu, šta god da uradi alim, ako je radio nesvjesno, znači, od svojih grešaka, Allah je našasbe ovog fadla i veličine kod Allaha subhanahu wa ta'ala će oprostiti njemu. Ako tebe oprostiti, kada nemaš fadla, nemaš vrijednosti, nemaš dobrih djelanoštima alima. I kada govorimo o alima, govorimo o istinskim alima, za din koji ne spavaju, koji noći svoje provode u izučavanju, iznalaženju određenih znači e, zaključaka, popitova i mnogi novo nastali situacija. Gdje ti sad fino dođeš kući, legneš, odmaraš, on sjedi ah i duma, duma, duma. I onda sutra sjedeš da uzmiješ egovo mjesto, tek tako znači, da prenosiš pričaš. Alim šuti, Alim ovo, Alim ali ne radi kako treba, pogledaj to u fetvu, pogledaj. Kad pogledaš bilo koju fetvu njihovo oni, kad kažu, kaže Allah, kaže poslanik i na kraju navede svoje mišljenje. A kod nas niti imamo kaže Allah kaže poslanik, nego samo ono prepričavamo, prenosimo i udaramo pučenjacima. Znači, Učenjacima uvijek čovjek treba se trudi i nastoji da oni budu na posebnom mjestu u njegovom srcu, u njegovom životu, da i poštuje, cijeni, da gleda, znači, šta jačije mišljenje kod njih. ako je kod nekog jačije, toć će uzeti, kod ovoga je slabijega, ali će uvijek dovu za tog alima. Uvijek će ga voliti, će ga cijenti, uvijek ga poštovati. Iako se možda nekada određim određenim tačkama ne slaže, zbog argumenta koji je neki drugi alim, on misli. Pa ja mislim našao sam ne slaže se ovo s miš ne, ta mora biti na fehmu Selefa, oni prvi generaciji, oni koji došli nakon njih u shvatanje i razumijelanje, pa ako to imaš, ko se onda kaže, ovo je ispravnije mišljenje, a ne citiraš kurhanski ajet, hadiz, da kažeš, vidi što je kazao Allah, što je kazao poslanika, ovaj ne radi tako to je pogrešno shvatanje jer ti nisi na stepenu i štihada mučtehida da ti buranskim ajitima hadisama dokazuješ. Jer ti si upoznao jedan ajit, jedan hadis, a na tu temu još ima desetine hadisa koje ti ne znaš. Jer kad Alin donosi zaključak kojom se bere svih ti, sve te predaje koje govore o toj temi na kraju kaže, po ovom pitanju je tako. Dok odnaz, znači, samo dođeš do jednog ajitel hadisa i onda zaključuješ što znači nije ispravno. Nije ispravno. Zatim, Allah džele ukazuje u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alayhi ve selleme da je uzdigao koga? Poslanika Muhameda sallallahu alayhi ve na mjesto gdje prije nisu bili, na gdje prije toga nije bio nikot od, od stvorenja. Posebno znači počaš ukazan je poslaniku sallallahu alayhi ve kada se desila Isra Mirač. Kada je poslanik znači uzdignut iz Mekke u Beitul Maqdis kako je kazao poslanicu sallamu hadisu Musima da je došla životinja Burak koji je posla, e, poslanicu sallam uzdijahu koja putovala znači takvim koracima takvim koracima dokle je pogled doseže. zna se te brzine, kako je prenijela ta životinja poslanika sallahu sa alihi hlasa. Nakon toga ga Allah Jerešanu uzdiže, uzdiže ga tamo gdje nisu bili drugi poslanice. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem na prvom nebu koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio. Adama alayhi salatu wassalam na drugom nebu koga je susreo. Isa i Yahya na trećem nebu koga je susreo. Yusuf alayhi salatu wassalam na četvrtom nebu. Idris alayhi salatu wassalam na petom nebu. Haruna, alejselatu vesselam, na šestom nebu. Musa, alejselatu vesselam, ina sedmom nebu, Ibrahima i svi su oni iz razna dobrodošli su, poselamili se obrađovali su. Al pogledajte te počasti, jedan, drugi, treći, poslanik prolazi jedno, prolazi drugo, prolazi treće, prolazi četvrti, prolazi peto, šesto, sedmo, odlazi tamo gdje ni meleh Džibril ne odlazi. Koliko je, znači, Allah šal pružio poslaniku, da je razgovarao s poslanikom sallahu aljihve saleme, da je vidio betul ma'mur. Bet, to je kaaba nebeska, gdje svaki dan, znači, kod Ibrahima, i u vidi Ibrahima kako je tu kabu svaki dan 70.000 meleka ulazi, 70.000 meleka, i ne izlaze do sunnje i dana. Znači se ko, koje je to prostranstvo? Svaki dan 70.000. 70 hljada, 70 hljada. To samo Allah Đešanu zna. To je veličina, ovo hoće se ukaž na veličinu, zato smo naveli, Allah Đešanu gospodar, gospodar svih ti veličina, svih ti uzvišenost, iznad svega on Subhanehu, Subhanehu v Teala. Dato mu da vidi džennet, dato mu da vidi džehennem. I ne samo to, Ono što danas mi obavljamo, a što je nešto najveći teme našeg vjerovanja, je namaz. Je propisan Allahovom poslaniku, sallahu alihi wa sada, na tim nebeskim visinama. Što je Allah što ti ukazati, kao kažu učinjaci, posebnu važnost na namaz, sve druge propse je propisao na zemlji, na Dunjaluku. Dok je ovo, znači, visoko, visoko, samo on zna tu visinu, gdje je to desilo što je propisao poslaniku sallahu sa sa i zato je namaz nur za vjernika nur za vjernika onaj koga ostavlja ima tamo na svom licu i nikad svoje lica nika lice njegove neće biti svijetlo bez ovog nura nura upute, hidajeta i nur znači namaza koji osvjetljava lica lica vjernika i zato će Allah poslanik prepoznati umet svoj na havdu po tragojima seždita po Potraguje meseđnik. Zatim Allah Đelšanu vraća poslanika, spušta ga. Dolazi dole i šta mu posle toga daje. Svi poslanici se safaju. U rije. A poslanik svala Allaho li je ispred njih i ima mi svim poslanicima. Šo pe podšas poslaniku, podšas njegovom umetu da je naš poslanik najodobraniji, a mi smo njegove sledbenici, kodalavate bare kvetalala, a o svih umeta, svih naroda mi smo najodobrani narod i mi smo prvi koji će ući djete. Počela se Rama. Zato što veliki počanski izlat i poslaniku Aleysatu selam, a isto tako njegovim, njegovim sledbenicima. Zati Malađošan govoreći za Isa Aleysatu selam, اذ قال الله يا إيسا إني Kada je Allah الله تبارك وتعالى O إيسا, uistinuć te ja, usmrtite Koja je ovo vrsta smrti? Kaže الله جلشانه ورافوك إلي I uzdići sebi I zato Allah جلشان nije usmrtio إساة علیه السلام Već ga je uzdigao Uzdigao i ponovno će ga vratiti ponovo će ga vratiti. Ali nam je dokaz ovdje da je Allah Đeršan uzdigao Isan. Uzdigao, uzdigao Isan. Nije znači vjerovanje ispravno kršana i oni koji tvrde, posebno žido, židova da su ga ubili, nego da im se ukazalo, da im se pričinilo. Allah Đeršan kaže وَنَا قَتَلُوا هُيَقِينًا I u istinu ga oni nisu ubili. Oni ga nisu. Već je samo njima to pričinilo, pričinilo. Allah je sačuvao, izdigao, uzdigao sebi. Allah je al hafiz, al kada hoće nešto da sačuva, on to sačuva. I on je najbolji čuar i najbolji zaštitnik. I on je samo zaštitnik svojih iskrenih vjernika. Nekad je pusti i da im kušnju da vidi koliko su ustranjni, koliko su jaki, koliko su čvrsti, jer to je ispit. Znači, na ispitu su bilo oni koji su daleko bolji od nas, poslanik, a.s. I ovo što je bilo uzdignuće poslanika, je bio ispit za njegov umet, koji su povjerovali u po, poslanstvo poslanika, a.s. da mu Allah dostavlja, da mu Allah objavljuje ajete, znači, podučava na knjiz mudrosti, i oni su povjerovali. Međutim, da li će povjerovati da je on u toku noći, prvoputovo toliko znači daleko, jednoj noći, To je bilo zaista veliki ispit. I znate kako je Ebu Bekri, zbog toga je prozvanan si Dik. Kad su mogobosi jedva dočekali, kad su čuli da poslanik priča, je prenosi haberi i vijez, da je on proputovo da otišao, znači, tako visoke stepene. Pa su kazali, sad i oni. U istinu, neozobila Luđak. I ovo će mu iskoristiti njegovih sebenjika. Pa su poletili prvo kome Ebu Bekru. Pa kažu, da li si čuo šta tvoj prijatelj tvrdi? Šta priča? Kažu, šta tvrdi šta priča? Kada je oču Znači, daleko tamo Betul Marti smo odahle ponovo uzignuti. Jer to kaže on priča, kao da ja vjerujem. I on nekaži, ona u lahavle, u lakavle, u narod govori o ovdje. Ali nakon toga on prozva ne sedik. Iskreni koji istinu potvrđuje. Koji istinu potvrđuje. Prvi, znači, koji je potvrdio i poslanstvo, a i znači mirač koji se je desio. Kaže ja daleko, kaže veću u stvari, potvrđujemo te. Kaj ne kaže samo u jednoj noći, da se od svaku noć, svaki dan ja kaže potvrđen da mu dolazi vah i objava od ozgo. suhala. Zato čovjek kada razmisli o svojim vjerjenjima, o svojim vjeđenjima, šta ti potvrđuješ šahin? Da li isto mi potvrđuješ ono što su potvrđivali prve generacije? Da razmišljaš o tom jer je to od nane u djede došlo kod tebe, Skoljena koljena na koljeno. Znači moraš uvijek biti svjestan ko si, šta si, šta potvrđuješ, u šta vjeruješ? I djete će isto tako podučavati tome, a ne da djete znači, i roditelji su muslimani, pa će djete biti muslimani. Pa danas kada ga džahili vidi i kažu, roditelji ga je mora djete. I djete ne zna da se snaži, ne zna da djete dusle, da kaže, ja sam vijenik, Allah, vjerujem, čvrsto se kinom, zbog toga, toga, toga, toga i toga. Da lekciju i razredu i učiteljima i štećicama i nasljednicama i prosima. svima. Znate, i to znači danas je potrebno vijeniku, taj, i on, a i djete, svi Da ne bude ješti taj koji bježi, koji se skriva, nego uvijedak s ponosom iskazuješ kosi I Isaista znači koga Allah uputi Kur'anu pa kaže nuru ala nur imanu nuru ala nur da te poduči Kur'anu, o vjeri, vjere, da spoznaš gospodara te bareke i da imaš iman yekinu sve to daju, da je od Allah te bareke te bareke te tala molimo danas učestiti na pravom putu da ustrajemo na istini i da nas usmrti na istini. Na uputi naše zalutale da pomognemo Semane u celome svijetu da zblizi Safove Muslimana, se oni nalaze. Dopusti nama našim rođacima i svim muslimanima. Subhanallahu ve hamdika shalla la ilaha